Bazterrak berotuz joan dira egun miagitzen, hori erran ditaike, astapen uh, lasaia, izigarri kalmea, poliziak dena gakotu azuen iri erdi orten, pasatzeko zaila zen. Joan behar izan dugu Xanta Eugenia plazarat, hor diaka hori mintzatu gira, ez ere uh, sustengoa hor zen, laborari batekin biele egin ditu. Gure antailak pitaka kentzen gentzen ikustentu partitzen, eta horien defenditzeko tago adimatean gehauai uh, gure burua berak badatia du baina ikusi du beroi urtez gihilataizela gure antail guztiak gihilataizela eta gure gazteei pentsatuz gure leikia da hemen nere gustuko ondartza hundian argamintzatu da G7ren kontrakoko plataformako Igor Aroyorikin ta guretzat e, badago motivo bikoitza da protesta egiteko alde batetik g e, prestakuntza hoiekiko ba so garelako esan duen bezala j 7 duen mundua e, ba nolabait proiektatu edo e, iragarri egin nahi dutelako baina baita ere isugarrizko dirua sautuko delako j e, prestakuntza hoietan eta bazterrak berotzen ari sirelarik ere ditugu manifestari batzu jende zombaitzu horriena sustenguz eragire soziala hau bezala ez dugu abaçen haseitzeko beharik hemen Eta indezatela lana badakide iten e, beren zokoan, maleuski ez gure honetan, ordean ez du hori e, eta kabalka da beharrikemen. Ah, eta ondotik poliziak kargatu du, gax negargarriak ere igurri ditu eta Prezeskia txalde hastapenean, eh, Jean-Hidro Ledrianek itza hartzekoa zuen eta jaka horiak hor ondartzatik ere entzatu dira sartzerat eta jakin polizia batek egurri gomazko pilotak kolpatu duela gazte bat matreilean hor, horpegian eta eraman behar izan dutela hor, ospitalerat gazte hori.